На хаб виявилося аж двоє. Побачивши милі серце обличчя, Софія одразу забула про свої кровожерливі наміри і розцілувала дорогих гостей. Завітали Любомир Христич і його дружина Оленка, давні, ще з інститутських часів, друзі Ігоря, а відтак і Софії. У добрі старі часи щасливого подружнього життя, чи принаймні ілюзії його, вони частенько зустрічалися за філіжанкою кави або виїздили на природу. Бо Любомир, чи як його називали друзі Любчик, був щасливим власником розкішної Волги, предмету заздрощів усіх однокурсників. Любчик мав в обличчі, погляді, поставі щось орлине. Здавалося, він бачить далі, ніж оточуючи. А може й не здавалося, бо його начебто фантастичні на перший погляд наміри і прогнози майже завжди збувалися. Він був із рідкісних людей, народжених керувати. Мав до цього справжній хист, як до співу чи до малярства. За молодістю літ Софія та певно і сам Любомир не розуміли, що це справді хист, талант, не кожному даний. Лише гулі та синці, набиті згодом безталанними начальниками, напровадили їх обох на думку, що добрим керівником, як поетом, треба народитися. А потім усе життя вчитися, що підлеглим було приємно, Нести ярмо твого керування і силу свою спрямовувати у напрямі руху, а не марнувати на виборсування з ненависних пот. Любомирові Бог дав хист, дав і місце для його реалізації. Майже зразу із студентської лави молода пара лікарів поїхала у невелику сільську лікарню. Чоловік головним лікарем, а дружина – чорнява щебетуха Оленка, педіатром. Оленочка була справжнім скарбом, знахідкою і дарунком долі для чоловіка. Всевидющим орлиним оком Любчик відшукав її серед однокурсниць у перший же рік навчання. Прикрив орлиним крилом, припровадив до вінця, поки інші орли роздивлялися і складали собі ціну, Нагородив орлятком і тримав у ніжних орлиних пазурах, не даючи ані кроку в бік ступнути за правом старшого. Дарма, що ровесники. Орлиності Любомиріві додавав і неслухняний чорний чуб, який, як його не мости, спадав на чоло у найнесподіваніші моменти, і враз перетворював поважного головного лікаря на хлопчика розбишаку, і горда постава плечей, за якими вчувалися могутні крива, здатні на потужний лед, і посмішка, якою він щедро обдарував, сяйнувши сліпучо білими зубами. І голос, і мова, чітка і правильна, і впевненість у кожному слові. У будь-якому товаристві за п'ять хвилин після знайомства Любомир одразу ставав душею компанії. З ним ніколи не бувало нудно. Тому Софія так зраділа, побачивши цю дружну пару. «Любчику, Оленко!» кинулася їм на шию з поцілунками. «Які ви молодці, що приїхали! Заходьте до кімнати!» Ні, сонечко, це ти виходь. Швиденько одягайся і поїдемо до лісу. Є одна чудова місцинка. Свіжим повітрям подихаємо задля неділеньки святої. Шашликів насмажемо. Мамусю, чучлики! Хочу чучликів! Благально поглянула на маму Наталочка. Чучлики? Це було те, що її донечка, схильна до гріха древогудія, любила навіть понад морозева.